Uh, Lehena jasoina da, autatzen aldugu gure egutegia nahi dugun bezala finkatzen aldugu egur kopuroa egiten dugun balima dugu eta gero nahi dugun bezala antolatzen dugu eta uh, aurten uh, ikastu urte uh, ikastola bukatu beharada uh, ustailaren uh, sortzian edo laski berantz eta ikusiz nola uztaila eta ekaina ondajean oaxak gehienetan aski ejestan diren, nahiago izan dugu aski goizago, 2 uh, egun tehdi goizago haxi wai gojila ondajean, eta ola ustailan ere, ondorioz, 2 egun goizago bukatzeko. Hori adosten dugu burasuekin gero, eipatzen dugu, ja, zer duten ados diren, eta eta gehienak uh, ados ziren eta gu bezala aski unxa ikusten zuten lehenago hastia eta lehenago bukatzia. Eta ez, bo onten gira, beti plasezekin ditengira eta au jakere iduriz, beraz ara.